o khejra l-hedi, hedi o Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, o sharru l-umur i muhdathatuha, o kullo muhdathatin bid'a, o kullo bid'ahtin balala, o kullo balalatin finnar. Vëllezat ndërruar, do t'ju kërkoj falje, në ditët e sotëm e dobëm një ndërpërje rje, për shakti një teme të cila është bërë temë, në më thënë e diskutuar në radhë dhe muslimanëve, në lidhëm i në qështi akideje, e cila është një çështje shumë e rëndësishme që i intereson çdo musliman të di. Edhe pse në pamjen e parë ajo duket si çështje e parëndësishme, por rëndësia saj duket do të treguohet inshallah gjatë mësimit. Sikurse ka shumë çështje të cilat njeriu i mendon që nuk janë të rëndësishme, ato janë shumë të rëndësishme. Dhe për këtë është shembulli i përshoku që i ka pasur çështjen e që Allah subhanahu wa taala është më i arzh dhe nuk usht kudo sesh mendojnë, mendonin shumë njerëz. Edhe në pamitë parë këtë qështje dukës e si qështje një shumë më rëndësishme Por gjëtë shjarimeve keni vërë e vetë Se rëndësie saj shkon dërë në atë piqa i cilë e beson të dojgjëj dër nga feje e islame Pande dhe këtë qështje të cilë për cilë të do të disutem sot E kemi prekur për para njësa mësimish Edhe ka shaktuar dhe më hëndën fjallë të kënjerëzit Dhe kjo kanë në kjo më ka shtyru që ne të flasim për të qërshtje Dhe vetëm për të qërshtje në këtë mësim Dukë e sjaruar atë nga fillimi dhe në fund Me të gjitha argumentet Të cilat eksistojnë në lidhemi të qërshtje Edhe kjo qërshtje është qërshtja E që ndrua shmërisë të tokës Dhe që toka nuk lëviz Edhe dirë rrë të lotërë të rësaj Ose e kunër të rësaj si shbesojnë Mos besim të arët Ed për të seruar të qërshtje është se shumë njërës nuk e din të dhe gje dhe nuk e din rëzikun e saj dhe në dhe të tërgojmë rëzikun e kështje dhe asaj akideje gjithashtu shumit se njërës e duke mos e përfituruar të qërshtje se si është në të vërtet ata dalin në vërteta duke besuar gjerët të kota me pa njohurin e tyre dhe pa dijen e tyre pandaj se shton djetarët që të njohësh një çështje në të vërtetë duhet patjetër të, të kesh dy gjëra. Gjëja e parë është që të kesh njohuri në lidhje me realitetin e kësaj çështjeje. Edhe dy dish, e dyta është të dish gjykimin që ka dhënë Allahu në lidhje me këtë çështje. Në këtë lloj forme ka mundësi njëri të gjykojë për një çështje. Ndërsa ai që di vetëm ligjin e Allahut dhe nuk di realitetin, a i përshtatet këy ligj apo jo, ose di vetëm realitetin dhe nuk di ligjin e Allahut, nuk ka mundësi të gjykojë për këtë çështje ose për çdo çështje tjetër në formën e duhur. Amanda tregon sheh ul Sami ibn Timie në, në, në librin e vetë të al-Hamawiye që shkaku i cili bër i bëri filozofët të humbin rrugën e drejtë nuk ishte thjesht filozofia, por ishte fakti që ata nuk e njihnin se ç'është filozofia. Edhe ky është i njëjti shkak sot i cili i bën shumicën e njerëzve mos besojnë atë që është e vërtetë sepse ata nuk e njohin në të vërtet atë që sot sot shumica e njerëzve ose në themin e shkencëtar mos besojnë tare që uinë të shkencë nuk e njohin realitetin e saj, dhe as nuk njohin se kush prej prej këtyre pjesëve që sa shkencës e shkencësh e sigurt dhe kush nuk është e sigurt, dhe kush është diçka e prerë dhe kush nuk është e prerë, dhe kjo gjë i bën njerëzit pasojë që të humbin nga e vërteta. Prandaj kur Shehkurzemi i imë trëgon për filozofët, të cilët ishin muslimanë në origjinë, edhe ishin marrë me filozofinë, thotë ajo që i shtyu ata, që të të dalin në e vërtetëersa ata se njëvin filozofinë që si ç'doat, sepse A tash e njohun si zhduhet filozofinë e shkuar tek fundi i filozofisë, ato kryen duke e vërteta, sepse e pa që nuk kishte gjatë. Ndërsa gjithmonë problemi nuk është për ato kryen që nuk e nuk e njohin fara të kotën, as për ato kryen të cilët e njohin shumë mirë kotën dhe dinë që e kota nuk ka vlerë, por problemi është për ato kryen njerëz të cilët njohin një pjesë të kotës, dhe kjo pjesë nuk njihet për ty në formën e duhur dhe kjo i shtyn ata pas sa që të mohojnë të vërtetën. Prandaj për këtë shkakun e Vëdo të som sot flasim për të çështje që tashojim atë nga fillimi i saj. Edhe më vjen keq domethënë që ta filloj të çështje nga fundi, faktikisht nga fillimi. Edhe fundi i saj është të rregojmë se sa mendime kanë shkencëtarët në lidhje me këtë çështje në kohën e sotme. Sepse, siç ua thash, faktikisht jone është ne jemi të ditur i injorant. Të ditur kemi dëgjuar disa gjëra, edhe injorant do kemi dëgjuar gjitha. Prandaj na në është ushqyer në joshyr diçka në shkollën tona që edhe kjo domodin çështje është çështje domun që ë toka rutullove të ditës edhe ne kemi marrë të si një prej gjërave e cila nuk pranon diskutimin. Edhe këtë lloj gjeje do të diskutojmë tani. Prandaj po u them di këtë çështje në radhë parë nuk është çështje prerë të shkencstarë të kohës sot, mësiç do ta trajtojmë tani. Këtë gjë nuk nuk nuk është prerë edhe këta ata e të regojnë vetë edhe jenë, dhe më thënë, e shprejnë një formë që ajo qështi është një prej qështive të diskutuash me të këta. Andaj, shkencetarët e sotëm, edhe për para këture, kanë hedhur dy hipoteza në lidhje me rëtullimin e tokos rëdhjelit ose dhjelit rëdhjelit të, të cilat quhen heliocentrizmi, heliocentrizmi, i cili hedh hipotezen që dielli është qendra dhe toka rrotullohet rreth diellit. Edhe hipoteza e dytë ose modeli dyt, i dytë i përfytyruar prej shkencëtarëve është gjeocentrizmi, i cili është bazuar ose tregon në të modelin që toka është në qendër dhe dielli rrotullohet rreth saj. Fatikisht heliocentrizmi, heliocentrizmi dhe gjeocentrizmi nuk janë të reja si hipoteza, janë shumë të vjetra. Vjetërsia e tyre kthehet në jo në shekuj por në mijë vjeçar, deri tek filozofët e vjetër. Edhe realiteti i shkencarë i sotëm nuk kanë treguar ndonjë gjë të rënë në lidhje me këtë çështje, por vetëm kanë vërtetuar që këtë çështje nuk është çështje për erë të katë. Prandaj sot kemi një grup shkenctarësh, të cilët kanë hedhur hipotezën e heliocentrizmit, domethënë që qendra është dielli dhe jo toka, edhe toka dhe planetet e tjera rrotullojnë rreth diellit. Edhe aji i cilë e ka mbështetur, në më thënë në formën primarë edhe ka qenë nga të parët që e ka mbështetur këtë loj, hipoteze është Koperniku. Realiteti këti personit është këj, vetë këtë loj, hipoteze ka të vjëdhër. Edhe këj ka bërë një liber i cili ka folë për qijetë, këtë liber, në të vërtetë, si shkanë dëshmuarë, shkenstarët, përëndimorë, edhe lindorë, e ka vje dhe për një muslimali, i cili qëhet Muhammad Nasrë Tosi. Rëndësishme është dhënë që këpërniku e ka hedhër të lojsin këtë, këtë hipotezë, hipotezën e përdullimit të tokës dhe dhjelit. Edhe nuk ka thënë dhe i vetë nuk ka thënë që kjo është njëshka një si e prejër dhe e sigurët. Përndaj, kërë e ka nëmarë të parët e kishës, Por ta pyetur pse e kanë thënë të lloj teorie, pse e kanë zërtullojë hipoteze, ata të cilët e mbronin ato, të e mbështesin, për krasë e ti thonë që ai nuk e ka nuk e ka hedhur të lloj hipoteze si realitet, por e ka e ka dhënë këtë lloj hipoteze sepse kjo lloj kjo lloj modeli është më i thjeshtë për e që të përfituar llogaritjet e hyjeve që rritullohen në diellit. Kjo Kë ka qenë justifikimi tyre. Thotë një prej djetarëve të sotë me cili quat Fred H Hueli gjithashtu një tjetër e cili quat Bol Devitz dhe një tjetër e cili quat Bernard Russell tho të heliocentrizmi është një qështje tho të cila është qështje e diskutueshme është qështje e diskutueshme e cilë nuk ka në të siguri këta jenë shkenstar të kozë të sotëme pra në më përmënda e mërë të tyre që të jemi në më thënë Sa më të qartë në të që themi Bile thot një prej filozofëve Një filozofë amerikanë Bashkohor I cili quat Walter Stis Thot një, Sigur një person thot Të pretendoj të kundur të në eksaj Gjeje që thonë këta Të kundur të në helicentrizmit Nuk do kishe shansë njëri Që ta kundur shtonë të këtë loj gjeje Dhe ta konzëron të këtë Këtë loj hipotezit gëbuar Sëpse Vështonë fjallet i që do gjykosh për të lloj çështje, ka nevojë që të dalësh jashtë universit dhe të shikosh gjërat në jashtë. Dhe kjo lloj gjeje është pa e pamundur. Edhe po kjo lloj gjeje në momentin në, në momentin që ne jetojmë është e pamundur, mbasi mund të bëhet diçka më ndryshe, mund të nhifet në të ardhmen, pretendimi i ti. tij. Ndërsa, do të thonë, kjo është teoria e parë ose hipoteza e parë që kanë hedhur tashqenstar, dhe përmenden edhe më pas ato dyte, të cilët tregon gjë kjo është thjesht një hipotezë, fjalë hipotezë thotë që jide si mendim dhe nuk është i sigurë, cka asë në sigurien të, që të rgonë mënë më që djelë i shqëndra dhe e rrëdhë djelë i rrëtullohet toka. Ndërsa, mendimi dhëtës të arënë dhe thamë është mendimi atyre që quëtë dhe më thënë shkenca gjeocentrike. Ndërsa, në ditët e sotme, kanë dalë disa shkencët arë që e mbrojnë të dhe, dhe kanë quëtë shkenca neo-gjeocentrike. Dhe fjale neo-gjeoc në që unë centrike e re dhe këta është kënë starë bëshkohorë të cilët në bështesin i denë që tokë është një qender tokë është një qender edhe dilërë të më të nëtërë të tokës dhe ju tokërë të gjellit edhe kam për të në gjështë argumente të tyre sikur se kanë argumente të tyre atatë partë edhe realitetive qështët të tila janë qështët të pa përrejra me thik edhe që pa mundur për n nuk ka mundur asë një prej djetarve që ta vërdetoj në mënyrë të perceptuashmet kam përshëllin në fejnë të perceptuashmet dhe mund që mund të shikohet, mund të preket ose me fakte që jam fakte, dhe mund të bindëse që djelë është në qender dhe toka rëtullore djelës nuk ka fakte për të legje i jo, e vëtëm kash, por ata nuk kanë, nuk kanë pasur mundësi që të zbulojnë dhe gjënë që janë më thjeshtë asë kjo bile Trëgohet se është një fizikant i cili quhet, i kohë sot më quhet Stephen Hawking. Ka ndërtuar një kohë të gjatë duke u përpjekur për të gjetur, domethënë për të gjetur për të çështën e atyre që quhen vrima të zeza. Ju keni dëgjuar për të dëgjuar vrima të zeza? Edhe këto domethënë një vështsi çështë domethënë të mbaruara. Jo zhvon vula vrima të, tingur, të zeza. Ka vrima të zeza dhe mbaroi kumo bë. Nuk guxon një jeta kundërshtoi ti mund të shëvë vrima të zeza. Çfarë thotë ti tash? Stephen Hawking, thotët, ka ndetë i kod gjatë duku u marrë me qeshtë e vrimëve të zezëa, a e egzistojnë e për nuk e egzistojnë? Dhe kërë është, a i dhe më nësituësht flamurtari për vrimëve të zezë cili ka hapur si hipotezë. E thotë, është marrë me disa mojë, thushë, për logaritës matematike, mantës e cileve ka, dhe më thënë, ka marshtuar vetën e vedhe vetë dhe janë marshtuar dhe shumë shkencët të tijerë, për kërë fj duke vërdetuar ma në duktyre për logaritje dhe matematike që pas ka vrima të zezar që i quen në univers të cilat, në beso se kene gjuar për ta kur pasen fund fare del kuj vetë, po Stephen Hawking dhe thot që këto dhe për, për logaritje që baron ishë nga bimë në, nuk ka vrima të zezar kurse ne dhe më thënë fati jo në mundë si, si njerës ose si muslimat dhe më thënë që ne temi bishë si tjerëve, gjithmonë që marë thënë ta, në temi amin edhe i bes Niko që ai tallhet me tallhet me mendën e njerëzve, edhe atë që e mohon para e poroi para një viti e mohon pas një viti. E kjo është fotkesia. Prandaj tregojnë dietarët që është një lloj një lloj fizike e cila merret me çështje të cilat nga ana nga ana do të thënë reale janë fantazi e ngjojë pa përmbushme. Këtë gjë e shpreh Albert, Albert Einstein në lidhje me e telefizikë. Edhe thot tregoni një shembull domthoni i cili bën dallimin ndërmjet prollogaritëve matematike edhe fizikës, të cila ka të bëjë me realitetin. Gjë që, gjë që domthonë në rezultati kësaj që du, duat duat themësh që nuk mund të arritë do njëri u mamtë prollogaritjeve matematike që të nxjerrë rezultate të cilat janë të prera me dhig, edhe pse ato lloj llogoritësh mund të jenë sakta. Prandaj tregoj domthonë thot që është një shkëndim në shkencë stan i cili quhet Schrödinger's cat. Edhe këtu do ta treguar një shembull për këtë çështje, e cila quhet shembulli i macës. Ky shembull i macës domethënë është një shembull shumë i vështirë për të kuptuar, dhe unë vetë nuk, nuk kam arritur ka ta kuptoj se ku është domethënë ajo, domethënë ideja e këtij shembulli plotësisht, por qëllimi i këtij shembulli është që ky madhështia e shembullit tregon më që po të fuzosh një macë në një ambient të mbyllur, edhe brenda saj do të dohmë një enë me helm. Edhe të ke varur nga sipër, do të thonë një çekiç, edhe ky çekiç 50% është mundësia që të i birë enës, edhe të dalë helmi dhe 50% nuk ekziston. Ërëndësisht do të them, rezultati i kësaj është sipas këtij, do të thonë sipas kyshkenstar, rezultati është nga ana matematike, nga ana matematike mazja është edhe e gjallë dhe e vdekur. Nga ana matematike nuk po them dhe e gjallë, e gjallë ose e vdekur. Domthonë që ta them ana matematike, kjo i bë gjallë ditë, një masë ti e tërë gjallë dhe vdek. Domthonë këtu kshu e kanë shpjeguar këta. Ndërsa nga ana e fizikës thotë kjo është e pamundur. Dhe ti këy ky lloj realiteti, domthonë kjo është ajo, ajo pamund, domthonë pamundsi e tyre që ti shpjegojnë gjërat në realitet. Domthonë bëjnë bëjnë për logaritë që në ana matematike mund të jenë ja shumë të sakta, edhe në fund fare dalin me rezultate që janë gabim në realitet. Prandaj edhe një numër shkencëtarësh kanë folur për dm thon për largësinë e yjeve, edhe është një yll i cili është në që quajnë ta brenda sistemit ton diellor. I, i thon arabish Zuhra, dhe nuk e di çfarë çfarë i pemi përshtatet në gjuhën shqipe, s'e kam kërkuar. Edhe thot kishin një kushtypë ky kishin një largësi të caktuar nga Toka. Dhe gjat mbas disa kërkimeve më vonë, vura re domunë që ky ky yll ishte shumë herë më afër se sa ç'e kishin menduar ata. Kështu që Ata sot thonë dishka, nezër thonë dishka tjetër Edhe vetë e për nëndëme që këtë qërshte janë Nuk janë qërshte të prajëra Dhe unë po themi dishka Kushtë dë shëron Që ta kërkoj të lojtë qërshtje Që ti të vetë i bindu, vetë i qëtë Mundë të futët në internet Shkotë e kë uh, faqë e Google Edhe kërkoj aty Futë në shkurë e jemi Geocentriz Që do të gjëndë geocentrizmit Në mënë që qëndra është to edhe qikor është dhe mëndë që të dojgjesh dy modele të sistemi të gjellorë. Të dy e modeli kanë tërguar shkenstarët. Edhe modeli geocentrizmit është më bështetur po nga shkenstarësot, që quatë neo-geocentrizmi, geocentrizmi i rri, i më bështetur me fakte. Kurse, tjetëra gjithashtu është një lojë hipotezi e kanë jetër shkenstarë tjerë. Kështu që si ka mundësi dhe mëndë që në pasë gjithë se që është jetë të dalë në musimaru të, të Nji diçka që është gabim nga Aristotelis, një është gabim nga realiteti, dy në mënyrë të verbër. Dhe gjithë kjo vetëm se, sepse njerëzit nuk i njohin të vërtetën siç është, as realitetin siç është. Sepse sikur nëse një njeri ti është shkencëtar dhe ti njeh këto këto mendime siç duhet, normalisht do të mos thoshë për këto ofare, sepse i di se çfarë janë të vërtetë. Por ne nga që ne kemi marrë dhe kemi studuar për shkolla si gjëra të mbaruara, gjëra që nuk janë në diskutim. Po ditur në lutëvërtesë kushen argumentet e tyre, për këtë lloj gjërave ata e pretendojnë në mëancë apo saish kem të qajë që kundërshtojmë vërtetën. Njësoj ky shembullion është njësoj siç ka siç bëjnë një grup njerëzish të cilët janë të kapur fort dhe janë fanatik pasi më dhehemi. Kur ti thua ka dhon profetit sallallahu alejhi dhe sellem, ai thotë pse do thot, të janë buhanive? Nuk e dinte atë hadithot, dolet i burr më i mirë se buhanive edhe kta. Por di thua ka thënë logë, ka thënë doktoriti, thonë, po pse do të këta shkencëtarë do të thënë apo son foto kod? Mos vallë ta kanë zbutur me qeli? Edhe un për nevojë ua t'rregoj këtë çështje vetëm për të, për t'u bindur se këto këto gjëra ndonëse janë çështje jo jo të prerë, jo të sigurta, jo të qarta tek vetë shkencëtarët, përkundër se tek kanë vënë në diskutim këtë çështje. Edhe një prej fakteve që tregojnë ata vet në lidhje me këtë çështje është ajo që quhet frame of reference, që do thotë kornisa e referencës dhe më dhe që ti djukosh, të gjukosh të ashtë se kush dhe më dhe rëtullohet nishka, ose nuk rëtullohet ose lëviz, ose nuk lëviz dhe të tjesht jash saj dhe të të shikosh në një, një, një referencë tjetër për ndaj i thënë jak një shemull si kur të kesh një tjesht një, tjesh një tren duke hecur edhe një person është në kratë djatë trenit një person është në kratë majtë a i që është a i që është nga Është qon ditën duke trenin duke esu 30 po econ po ikën djathas. Kur zë tjetri thotë trenin po econ mm. majtas. 30 po econ majtas sepse e ka më trenin. Kur zë tjetri kur zë tjetri ka krah djathtën trenin. E qartë. Kështu që vendi ku ku ndodhet njeriu ndikon shumë në perceptimin e gjërave. Por në çfarë ndodh? Kur ti do të dëshirosh të vërtetosh që të, rrotullohet toka, po nuk rrotullohet. Ku do bazohesh? Do bazohesh tek yjet. Mir po ti në të vërtetë nuk je siguri, po ti e Alvisën apo nuk lvizin? A janë stabile apo nuk janë stabile? Edhe që të arrish të lësh rezultatin e ti, duhet të shkosh tek hyjet që të vërtetosh sa janë stabile. Por ti domethënë në të vërtetë, prandaj shkencëtarët sot kanë dalë në rezultate që të gjykosh për të lloj gjërave, domethënë që Dielli, Elvis ose nuk lviz, ose Hana ose Toka lviz ose nuk lviz, duhet të dash në univers e fare dhe të shikosh gjërat më jashtë. Sepse ti duhet të kesh një pikë referencë tjetër tocilën ti sigurt që ja ajo është fikse dhe në bazë sa e posaj bazohesh tek lëvizja e asaj që ti e shikon përpara teje. Por ndryshe nuk e mundse si të të vërtetosh ndonjë gjë kurr. Prandaj këtë gjësh dhe nuk ka një tek që janë kaq për era sa shim, sa që pretendojnë mosbesimtarët. Thot Walter Stes është një filozof amerikan, bashkëkohor, thot nuk është më saktot që të thuash që dielli është i cili nuk lëvizet tokën rreth rreth diellit. Nuk është me e sakë që sa të thurës të kundëtën e sajë Edhe nëse thënë, Një personë do të alinit të dojnë mendime, dhe të shkonde me mendimin e të kundërtë Që toka nuk lëfisë të djeli, rëtullohet të letë tokës Nuk do kishtë njeri mundësitë që të ahithë, për shtë dojnë mendimi me fakta Kënuk është fele ime, shfele të mos besëmtaret Me gjithë të mund vjen kejtë me dhe që Sot në ditit dhe sotme ne besojmë ato që thonë mosbesimtarët dhe lemo ato që thotë Allah dhe drejguria e tij. Sa më llogëse. E rëndësishme është që kjo ishte si parathënie për të kuptuar që kjo çështje është çështje e diskutueshme tek vetë ata. Ndërsa tek ne si muslimanë sa nuk është e diskutueshme. Kjo çështje tek ne si musliman ka vetëm një zgjidhje, pasi ti e kuptove që vetë shkencestarët nuk kanë rënë dakord në të çështje, por kanë më shumë se një mendim. Edhe kanë dhën modele, kur them një fjalë model, domethënë është një është një lloj përfityorimi që i ka vënë në mendën e vet në lidhje me sistemi diellor, diellin tokën e më radh. Ky lloj përfityorimi e ka hedhur tek njerëzit, edhe ka e ka vurtë domosdoshmërisht përpikur që tjepi, tjepi për të jemi djapi disa fakte për këtë lloj gjëje, edhe megjithatë ato janë në vërtet janë larg të vërtetës në lidhje me atë që ata e quajnë heliocentrism. Ndërsa për sa i përket argumenteve nga Kurani dhe Suneti prodhucën e themi janë shumëta. Edhe ajo që themi ne dhe që besojmë edhe që besojmë që nuk ka tjetër në vërtet për saj, edhe mbas vërtet është vetëm e kota, edhe kjo çështje nuk parënon kontradiktë në Islam, sepse kontradiktë në këtë çështje do të thotë humbie, humbie rrugës së vërtetë. Edhe prandaj do ta sjellim këtë çështje pse është humbie, po u themi ç'argumentin e shumta. Për këtyre argumenteve, të cilat janë treguar në Kur'an, është që Allah subhanahu wa ta'ala në këtë rëguar neve për djelën. Gja i lvisi. Në shumë e jetë e kurënore, Bileshidhu në thejmini ka përmëndur me djetëra jetë një fedvaj që shpytur për të qështje edhe ka thënë Këte që po themine, edhe va kemi dhënë fedvaj që ta foto këpër e kush donëte para ca mësimesh, Bileshidhu në thejmini ka thënë është përmëndur një, një personi cilje për të geografi. I ka thënë ose humne ab gjeografi tha. Kurto në dhe në gjeografi thuhet se gjell rrotullon rreth tokës. Mfalem, toka rrotullon rreth diellit. I thashë edhe tha. në Kuran e lejohet, thua të mësoni 20 të llojëz, kjo është e vërtetë. A kjo bën kundërshtim me Kur'anin e Sulet? Përkundëti do të mësoni kundërtën, e cila është në Kur'anin e Sulet. Edhe po tash ikosh Allahu subhanahu wa taala sa herë për mund diellin tregon lvizjen e diellit. Lindi dielli, perëndoi dielli. Por shumë për historinë e Musa alayhis salam, për historinë e Ibrahimit alayhis salam tregon që Ibrahim alislam po delegova te men e Mrudin dhe i thot Allah subhanahu wa taala jep jetë di vdes rapt. Ku se ne Mrudi tha dhun ja pi jetë di vdes. Atë i bëri mirësinë për më të diskutuar të gjëjet sepse kjo ishte domethënë ishte një më përgjigje pa vlerë, që s'kish kuptimin e vërtet. I tham mirë atë, Allah subhanahu wa taala e sill diellin diellin nga, përendim, qojti nga lindja në perëndim. Çohet nga nga perëndimin lindje. Me çep kojan, më shoqë. Radhësisht më thë që Ibrahimun alayhis salam thonë Allah e sill diellin nga lindja në perëndim. Nësa e, sa e për dhe nësë në sa ajse ajete Kur'anore për përmendur dhe në sunetën e Rasul SK, pyeset Allahu subhanuhu teala dhe dielli u del aty në lindje po të në perëndim dhe u anovahet të bëhet. Gjithëto veprime që tregon për diellin, Allah gjithashtu thot Allah subhanuhu teala wa shamsun tajeelun mustaqirr laha dielli thot vrapon për në vend qëndrimi në tit fundit për vrapon. Thot. Gjithashtu edhe për hanun ka treguar që Allah subhanuhu teala që ajo mund vrapoj gjithashtu. Gjithë ato Kur'anore tregojnë domoshem që dielli viz Kurse për tokën nuk është treguar neer argument i vërtetë që tokë lviz. Po një argument, si u tregonse, një argument që ka përmendur ata që pretendojnë që është argument që tokë lviz, është ajo që ka thënë Allahu subhanallahu ve te al jibale tahsabuha jamida wa hiya tamur marr sahab. Fond ti jikoll malet dhe mendon se ato nuk lvizën, por ato thot vrapojnë si era. Vrapojnë si ret. Është ka përmendur këtë argument që tokë tokë rrotullohet. Dhe këy është domethënë me argumentet me qesharake. Sepse këy është problemi i këtyre njerëzve të sotëm, të cilët duan ta shtrydhin Kur'anin dhe nxjerrin për tyra argumente që u përshtaten kafirëve, edhe pse turqend vërteta. Po ne po shikojmë testimin që kanë dhënë sahabët, po këtej Kur'ani thonë që ky ajet Kur'an ka për me ditën, i ditën i gjukimit, Allahë, Subhanu, Talë, e gjykimit. Ditën e gjykimit Allahu Subhanu Teala ndryshon tokën. Sepse Allahu Subhanu Teala ka bërë malet për forcuese për tokën, që mos lukohen, siç do të tregojmë tashin inshallah. Ka bërë malë në ka burim mal të forcuese, vet ditën e gjykimit toka ndryshoi, përndërse malet bën pluhur, ndryshon toka. Edhe përndërse Allahu osmanitare ti shikon malet të duken sigurisht janë pa lvizje, por ato do të ikin së ret. Ka thën, ka thën dietarët se në efën tan para tan ka për qëllim ditën e gjykimit, kështu që nuk i lejohet njeriu të vit të japin të bëjë një shpjegim të Kur'anit në kundërshtim me shpjegimin e tyre. Jo sepse ata kanë qenë dietarë fizike ose filozofie, por sepse ata e njihin Kur'anin më mirë se ne. E para dhe e dyta, nuk kam mundësi që gjithumeti të stonë të bjerë në humbi. Kjo nuk lejohet din sa. Nëse nëse do lejohesh që të binë gjithumeti disa në humbi, atëherë bie që çdo kusht ta shpjegoj Kur'anin sipas dëshirës, edhe të pretendosh çdo lloj gjëje në shpjegimin e Kur'anit dhe ti nuk ke mundësi dot që të argumentosh kundër të ndesaj. Kështu që nëse ne do i hedhim poshtë gjithë mendimet e sahabëve, atëherë kur nuk na intereson ne për të dhënë shpjegimin që na pëlqejnë ne të Kur'anit. Atëherë çfarë përgjigje do të japim ne në shija, vënë sa tani thon ne, që lopa që ka përmendur Allahu në Sure Bakare, thotë është ajishja. Dytësh jo po nuk është ajishja, këtu është lopa, ka Musa jojë thotë Allahu subhetani do t'u ka folur do të thon ka folur ushtrë tre herë, se ka pas për qëllim ajishën thon Allahu. Siç ka thënë Allahu subhetani thotë për marrdhënien seksuale, domethënë burrët e gruajsë ka qyetur kuran preke. Nuk nuk ka thënë marrdhënien seksuale, po ka thënë ka qyetur preke. Kush do këtu thotë? Ka ka thënë lopa dhe ka pas për qëllim ajishën për gjithë diaj boshti. Përgjigjja më saktë që do të jap është njëriu që është vendi thosh kaq, ky lë shpjegimi që jep ti Kur'anit nuk është e njohur as nga profeti saallam as nga sahabët. Edhe çdo lë kundërshtim i tyre që tregon që kjo është humbje. Sepse ti po jep shpjegim Kur'anit pa skuqos tonës, kjo në këtë lloj forme, po qëse ne doja hapim portën që çdo kush të jap shpjegim Kur'anit pa skuqos vetë, edhe pse fillojnë kundërshtim me para tan, atëherë nuk ka kufi më që mund ta mbyllë njëri ta shpjegojë Kur'anit si ti tek ata të. Pa asnjë kufi fare absolutisht ende po sikur sahabut sahabut do të thon për ajtin e resursemënel flet për ditën e gjykimit, nuk flet për sot. Ky është një nga argumentet më të fuqishme aty që tregojmë. Edhe unë po them me sfidoj çdo person që të, dhe që që të, të më sjellë argumente nga Kurani që thon se toka rrotullohet. Ju vetëm Kurani po thon nga suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam ashtu. E sfidoj po them. Ndërsa argumentet që vërdëtojnë të kundër tën saqë toka nuk rrotullohet, thamë gje e para është Që Allahu subhanehu ve tere ka përmendur për diellin në Kur'an. Ka treguar lvizjen e tij. Lind, perëndon, gjithëta e dërguen Kur'an, dhe fele lind perëndon kujt i dedikohet fele lind, kush lind? Toka lind, dielli. Gjithashtu, disa, domethën, kanë marrë si argument e hetin e nësuar se si asin që toka rrotullohet, thonë, "La shamsu yabghi laha an tudrikal qamar." Thonë, "Nuk i takon hënës, nuk i takon diellit që ta arrij hënën." "Wa al-laylu le sabequn nahar." Gjithashtu dhe nata nuket nuk arrin at, nuk ditën u kullun në falkë i iysmbehu në të gjithë thotë në një falkë falkëto rumbullaxin si, notojnë thon kur thotë gjith, të gjithë ka për qëllim domosht të gjithë kështu përfshihet toka mirë po po ta shikosh me vëmendje a e lexuam një ditën a përmendë di gji toka në jetë përmend di gji toka në jetë si mund të ti fuzosh nga nga vetë jote diçka që nuk ekziston në jetë kuran duke pretenduar se kjo ekziston ose ekziston allah u ka thën toka allah u ka thën dielli dhe hëna dhe në këtë buthim po dielli dhe hëna rrotullohen Së kërësë rëtullohet rëtogës, gjithashtu dhe dhe rëtullohet rëtogës. Bila ibn Abbas ibn Abbas ibn S'udi në lidi më ayeti, Lë shamsu në bagi ila në tuturike alë qëmër, vële lejnë u sëbëq në nëharë, u kullë më feleke i esmëhun. Lë shamsu, të gjëri lë mustëqërri lëha. Li mustëqërri lëha. Dhe dhe shkonë dhe mërapënë për lë vëndë qëndërim i të funditë. Kurse, Ibn Abbas i ka lezuar duke thënë Lë, thëtë O shemë sot të gjëri, la musta karra lëha E dhe këtë që këptim i ka Thëtë, la musta karra lëha Dhe thëtë, nuk ka qëndrim Dhe dhe thëtë, vrapon dhe nuk ka qëndrim Këshu e ka lezuar gjithë ashtu edhe Ibn Mesud Abdullah ibn Abbas Dhe Ibn Mesud i ka lezuar Jo si që lezuem në sotë O shemë sot të gjëri, li musta karra lëha Dhe këshë në lezimi për nushmë Pë djelizot vropon dhe të vëpon, edhe nuk ka vend qendrin për të. Ndërsa argument tjetër është që Allahu subhanahu wa taala ka thënë për tokën, mm. Allahu alladhi xal al ardha qarara. Allahu subhanahu wa taala ka bërë tokën qarar. Qarar juna rabine do thotë e palvizshme. Sikurse ne themi ship zuri qarar. Në arabisht e kemi marrë. Zuri qarar do mozu i vënd dhe kur zë vën drobi viz kur zë vën do të që nuk po lviz. Pojesë nuk ka zën qarar do mo jë lviz. Dhe shiko, ta jeti parë, Allah subhanu wa ta'ala thët O shemë su të gjiri, la musta qarra lëha Dili, thët, lëvist, nuk ka dhëmë qëndrinë për ta Nuk ka kararën Kërse për token, thët, duhet e kërënore Njërën sërën nebër, jishë në një vënd tjetër, thët Allahu le dhe gjahle lë ardhe kararën Thët, Allahu e bërë i token, kararën Gjithashtu, thët, emmen gjahle lë ardhe kararën Në jetin tjetër, thët, të dy ete kornore të cilët tubën për tokun. Ndërsa për diellin, poshaheti mësipër nësuar ni asin, leximi Abdullah ibn Abbas dhe Abdullah ibn Mas'udit në lidhje me këtë gjë. Argumenti i tretë është që Allah subhanahu wa taala i ka bërë malet për forçuese për për ta përforcuar tokun dhe për, për të të të ta bërë atë të qëndrueshme. Prandaj thuat Allah subhanahu wa taala, "Uladhi al-waqa al fiha rawasiya antamid bikum." Do hodhimi mbi tokë rawasi. Elena rawasi juna abdu thud pela ransa ia rsu to to qe te perqendrohet desha dhe, dhe mos lvizi. Ne pela rawasi e gjudit malet rawasit me kuptimin qe ato e perforcojn toka qe mos lvizi. Entemi debikon. Fjana entemi debikon kuptimi is i ka von Allah malet qe mos tundet toka. Por ne tregojn Abdullah ibn Uymin al-Saudi ose di kushtet e profetave qe toka qe e krijoi Allah subhanuhu teala funde varet ne kundej. Ne Allah subhanuhu teala hodhi mbi te malet dhe ajo u qetcua. Për në vetë, Prof. S.A.S. ka të reguar të dhe gjej, dhe, dhe ka thënë që toka lëkundesh, hadithi saktë dhe Allahu s.a. lehodi male dhe ajo, zuri kararë, thot is të karrat, shikoha thot is të karrat, zuri kararë Kurse për dilin, Allahu thot, la, la must të karrat, la, nuk ka kararë A të mund t'i njësoj? Si e që thot Allahu s.a. kjo ka kararë, ku se e nuk ka kararë Argument i 4, dhe që Allahu s.a. ka thënë për token o al ardha wadha ahalil enam, të okën e ka vendosur për kërjesat. Në fjallë, wadha ahal gjuna rabe, që ne përkëtë ju imë të një vendos, do të thotë tamam, të vendosës dhishka poshtë. Të vendosës dhishka poshtë. Ndurën dërsa për qëndë në thotë, o sëmaë rafa ahal, për para këtëja jetë është, o sëmaë rafa ahal, o wadha al mizan, o al ardha wadha ahalil enam, thotë qëndë në n Edhe fshetësia që allohës vëhënën të ara përmënd edhe kjellin edhe tokën të dyja bashkë gjithmonë, ërse asë jellës as tokën nuk lëvizim, nësa çka bëndë të të rëvizim, gjithë. Edhe përndaj, argument, në më thënë një argument tjetër për, për vërtëtsinët e që po thejmi, e parë këse të marrëm të qështën e jetë të njerë, thotët tokën e vendosë i poshtë. Edhe kërë themi dikush vendosë, përshonë e vendosa stj jo do të vendosë, vendos domun që vizë, edhe kur them vendosi po asht, domethënë është një qendër të universitetit. Edhe si qytet. Edhe do ta shpjegoj domun në fund fare për shkurt përshkrimin e plotë që ka dhënë Stan në lidhje me qytetin e Tokës. Ço bëhet edhe qartë se shkaku për pse folëm ne për të çështën e ku është problemi aty që besojnë të ku do të isë që po themi. Gjithashtu argumenti tjetër është që toka nuk lëviz, se Allahu subhanahu wa taala e, e ka ka ka thënë për tokën dhe për qiellin që Allahu subhanahu wa taala i mban ato që mos bien, që mos lëvizin ose bien. Edhe kur themi i mban që mos lëvizën ose bien, çfarë thotë kë? Që nuk lëvizin. Para do thotë Allahu subhanahu wa taala inna ma yamsku as-samawati wal arda an tazulna, fqë Allahu i mban që jetë tokën që mos bien. Antazula wala inzala ta in, in amskahuma min ahadin min ba'di. Edhe nëse ato thotë Mund të, nësa to do në dobihen Nuk ka kushtin baje të përveshti Në basti, subhanohet ta'ala Argument tjetër kemi Që Allah subhanohet ta'ala ka përmëndur Token në Kuran 460 dit her 460 dit her Ka përmëndur Allah token në Kuran Edhe në asë një ajet nuk ka të reguar që toka lviz Nikoj që për djele Nësa e ka përmëndur Allah në Kuran Dhe dhjimë, përëndon, lviz, rapon, ikën, vjen Rëdhjë një rrë, rrë, rëdhjë kajtë rëmb kurse për tokun 460 herë një herë nuk ka thënë çajë Elvis. Por ka thënë ka vendosur edhe këtë e ditë që po përmendim. Argumenti i shtatësh që Allahu subhanahu wa taala na ka treguar që çdo gjë i bën shesd Allahu subhanahu wa taala përveç qiellit dhe tokës. Çdo gjë i bën shesd Allahu përveç qiellit dhe tokës. Sepse aty aty ku thot Allahu subhanahu wa taala thot elem tara an alla yasjuda lahu man fi ssamawati wa man fi al-ardh O të anuke, a nuk e di ti thot, që Allahu ti bën sërë çdo gjë që është në qiell dhe në tokë. Pastaj thot vazhdon thot: "Ush-shams wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajru wad-dawabu kathiru min an-nas." I bën sërë gjithashtu dielli, hëna, yjet, malet, pemët, kafshët dhe shumë për njerëz, edhe shumë për tyre, u është bërë detyrë dënimit në tyre. Shikoni, tho, dhe shikon e gjithë thojë besër zot Allah, dhe nuk përmend Allah ndër ata që i bën sërë zoti qiell dhe, dhe tokën. Pse? Sheshi se siksa gjë është sepse se është dje ka nevojë për lëvizje. Do normalisht ai që nuk lëviz, nuk ka si besestë. Në kohë që Allah subhanahu wa taala ku bëhet për tasbihun që tasbihën gjithë krijesat kanë futur dhe që edhe tokën të tasbih. Ndërsa pse përse besestët për nuk e ka futur asjell në stokun. Për nezu Allah subhanahu wa taala tusbihu lis samawati wa sabu al-ard wa ma fihen. Allah do të bën tasbih çir token çka bën natyrë. Te tesbia ka vutur dhe qjellën tokën, sepse dhe qjellën tokë bën të spi. Ndërsa tek sershdi nuk ka futur qjellën tokën, sepse toka dhe qi nuk lëvizin. Kurse sershdia, domethënë është çështja që ka dyma pra të cilë lëvizin. Prandaj profeti sallallahu aleyhi dhe sallam ka treguar në hadithin e saj që dielli bie si në sershdia Allah subhanahu wa taala. Si ne nuk e dim. Gjithashtu argument tjetër kemi argument nga suneti profetit sallallahu aleyhi dhe sallam se profeti sallallahu aleyhi dhe sallam ka folur për, për atë që quhet delvet e mahmur. Vetëm e mamur ma është një shtëpi që është një një stat, në qendrën 7, .000 .000 me laike, dhe edhe nuk më në cinë 70.000 melajke, çdo ditë dhe nuk kthehen mënte deri në hyrjen e tij. Thot Profeti Sallallahu Alejhi dhe Sellem në qendrën e 7, është bëtur mamur, hy në çdo ditë, domethënë 70.000 melajke nuk kthehen më atje derisa të bëhet kiameti. Dhe një transmetim thotë që në thot domthonë në një hadith tjetër tregon që ajo domethënë vetëm e mamur ma është pingul me çabën. Tashëu do të pyetë juva kur diçka është pingul, siç është kjo betë e humbur me qapën, a mund të përfitrohet që toka rrotullohet? Sepojse edhe nëse do rrotullohej, nuk ishte si të ishte pingul. S'ka as të pingul, as pamund të përfitojë këtë gjë. Edhe argumentet faktikisht për to që janë të shumta nga Kurani dhe nga Suneti, por kush i kupton ato? Kto janë domosdita për argumenteve, të cilët janë treguar me Kur'anin dhe me Sunetin. Jo vetëm kaj, kemi gjithashtu edhe argumente të tjera të cilët argumente e rënë në dakord të gjithë dijetarëve të Islamit për të lloj çështjeve. Edhe un po them ndonjë dhe jam, jam kusht për të çu po them. Rënia e dakord të gjithë dijetarëve të Islamit në lidhje me këtë çështje. Edhe ju e dini shumë mirë që një prej argumenteve në, në fenëntokush është ishma. Dhe fjala ishma do thotë rënë në dakord të dijetarëve të Islamit. Kështu që edhe sikur qafier të binin dakord për të çështjen, që ju e pat dhe vetë që tas kanë dakord për të çështjen. Edhe së kur bini dekord, të rëndë e dekord e tyre nuk është, thënë, nuk është argument Sëpse ata mund bini qitë dekord, edhe jo dekord ty ty ty e tyre të jetë humbje, të jetë shkatërim, të jetë kufër Ndërsa umet islam përre, po që se bije dekord në i të qështë, ajo nuk ka mështë jetë humbje, kur Slejohat këndë gjë një islam Pra ndërë thot imam kur të biu në shpjegimin e fjalës Allahu subhanahu wa taala që thotë wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhar thotë eda Allah subhanahu wa taala e shtriu tokën dhe bëri në të e shtriu me qëllimin domthonjë që e bëri të sheshtë jo e shtriu me kuptimin që ajo nuk është rrumbullaqët. Dhe argumenton që toka është rrumbullaq ka gjithashtu. Që toka është rrumbullaqë dhe për këtë gjë kanë rënë dakord gjithë dijetarët islamët. Thotë imam Kurtubi në shpjegimin e këtij ajeti thotë mendimi të cilin ndjekin muslimanët, çso si shpreh, domethënë, shpreh shpre diçka prer që ndjekin muslimanët. Edhe çifutët e krishterëve tashmë, ehlur kitab, thotë, është që toka nuk lëviz. Që toka nuk lëviz vetëm se në rast, në raste të tërmetit. Apo ta të shikosh, çka që ndodh me atë, vëllon edhe në njeriu. Ji dashnë thotë Abdul Qadir al-Isfraini në librin e vet al-Farq bayna al-Farq, ka folur grupet e hombra thot e gjemu thua se a gjemu karan dakort vet ehlisuneti dhe xhamati thot thon se toka nuk lviz dhe lvizja e saj ndod vetem në rast të termedit thot dhe kjo ky dhe mendimi e ehlisuneti dhe xhamati thot është sikundë shtim për fjalën e dehrijeve dhe dehriget kanë qenë një grup njerëz që nuk besojnë në Allah subhanallahu teala te cilët thon se do a lexojnë arabisht anel ardha tahwi abadan çe do thot te cilët mendojnë se toka Po bi në pafundësisë e fletëve të huij do të ta hedhësh diçka, vetëm bie, bie, bie, bie të çuq, prendën për tokën ata. Që toka vetë rrotullohet, rrotullohet, rrotullohet von di toka rrotullohet në zvezë, në diell, pasë me gjithë sistemin e dollorë rrotullohet në 100 të panjohur, pasë gjithë ato rrotullohet diçka e panjohur, gjëra hamëndje dhe gjëra fantaziera në filma fantastikë u shkencor. Në vërtetë do një gjëra pa pa kuptim fare. Kto ishin domethënë bazat tona nga kurarimi në sulejë të cilët vërtetojnë këtë çështje. Tashtin kalojm te numri do numri 4 i argumenteve ne kete cerqe. Treguam rradh par, qe te marrim mund radhien e cerqes, treguam se pare shtaku pse njerëzit sjan kuptu te cershtje. Se dyti treguam mendimin qe ka shkruar sallall ne kete cershtje. Se treti treguam argumentet e Kur'anit dhe Sunetit lidhur me kete cershtje. Se katerti treguam argumentet e dashtunga e Sunetit mm. dhe e sallall dhe ka edhe hadithe tjera, ne permend no dy hadithen e Edhe përmendë gjithashtu rënën e dekor të dietarëve të Islamit në lidhje me këtë çështje, edhe tani do të rregojm disa argumente logjike që e hedhin poshtë urinën e tyre ose hipotezën falëtyre që thon që toka rrotullohet drejt. Po ti pyetesh ta njerëz secilit thon që toka rrotullohet drejt diellit dhe bën një rrotullim rreth vetes saj, plasin për rrotullimin e vetes saj, thotë ky rrotullim, do të thonë të rët vëtësaj, rrasë, rëtësaj, thënë, është me një shpejtësi 1670 km/h përfitrojnë që qëfar shpejtësijet 1.670 km në orë do më thëmë që nëse, nëse, do, nëse të kishën do më thëmë një personë që në gjitështë e lartë në qelë dhe të rinjtë e vendëm për një orë në ajerë i bindi që mas një orë ati ishtë në Amerikion, një Shqipëra i ma sepse do lëvizit të toke 1.670 km në orë edhe mos më thëmë thët njëri që forësa të rejtësit të toke se ka marrë njëri në vete pse po ndoti këto gjëje do, do kishte një do kishte një rrrym ajri aq aj të fuqishme se zot përballon, do përballonte do tasnimi absolutisht prandah Allah subhanahu wa taala kur ka treguar për tokën dhe ka thënë amen ja al ard qarara w ja'ala khilalaha anhara ka thënë kush Allah kush e ka bërë tokën qarar edhe ka vendosur në të lumej çu çfarë shpresësi shiko po po të shikosh Kurani subhan subhan allah i ka përmendur çdo mm -hmm. gjë në vendin e vet fot e ka bër tokën qarrar dhe ka vendosur element. Pse ka përmendur dhe elementin bashkë kësaj gjëllos portale? Për treguar që toka është fikse, sepse po mund të jetë fikse, nuk do të ndryshojnë elementin vendin e vet. Do të kishim dalë në shtrat, do të kishim të kishim bër problem shumë më madh. Nuk do të kishim, do të kishim stabilitet. Prandaj dhe ti si njeri kur e shikon lëvizjen e tokës, natyrimet dallon direkt më njëherë nëse tullë vizë gjithë këto këto kaq vizë gjigande 1670 km/h ose ku po fare, kjo është një buta ligë me të vërtet. Është me të më drejt një buta ligë i cili do të thonë u është hedhur njerëzve, do të thonë nëse puna, siç ka thënë shërbëtorët e mi për grupet e humbura këta do të paraqitesin tek kontratë të tyre njerëzve, po paraqitesin me një formë të bukur, që ta zgjuqurin aty si punë një person i cili ta paraqit mishin e dërrit në tabaka prej ari. Edhe këta i zbukurojnë ato kodrat e tyre, ata paraqisin kodrat e tyre në tabaka prej ari. Për thënë se ja kjo është e bukur për ne panoje. Por muslimani nuk duhet të jenë, nuk duhet jenë të jenë bisht të tjerëve, se në lutën e qurit Allahu subhanahu wa taala lart dhe nuk kemi nevojë për të ndjekur ata. Mjafton që Allahu subhanahu wa taala ka përmendur vërtetën në Kur'an dhe ajo është e vërtetë që nuk ka dyshim në ta. Dhe po të shikosh innahum lafi qawlin mukhtalif Gjithmonë ka hyrë të gjë në kontradiktë ndërmytëre në të çdo çështje. Edhe për origjinën e çfarë thon ata Big Bangu i famshëm që është bërë famë tek muslimanët. Unë ta shikova në gjeografi në thjesht në këtu në Shqipëri, e klasës 6, e kanë përmendur siç është edhe thonë që hipotezat e origjinës së universit janë me 10ra. Njëra prej tyre është Big Bangu, është hipotezë. Fakti jo që siej unë që ne i rëzëm gjarë më parë o nëse mëkinizëm hishtë dhe hezmë së mbjullorë Shkotik geografie e krasës gjashtë e kanë të reguar të legjejë që në nëndësik do mund që të cilët i të regojnë ata janë një, dy, tëre, katër e kanë të reguar dhe një për këtyr është dhe kjo Këton e pare që nuk ka gjera i gjma atëm e tyra nëndësikë nuk ka i gjma, unë përmëpërve, kam pare dhe shumë që është tjerë dhe cilët e ta i kanë pretenduar të sigur t edh ata vetëm nuk kanë hedhur poshtë pas akosh. Prandaj domethën nuk nuk ne na lejohet negjë që ne të hesim në në baz aty që thon ata kështu. Unë jam i sigurt për gjë që do të themi gjë. Allahu është i plot fuqishëm. Ai ka krijuar këtë tokë, domethën në atë atë bëu atoën e parë. Kurse ta përndojë krijimi i tokës dhe që jave ka ardhur domethën nga një evolim i pa, domethën i pafund. Fletu është çështë që të cilën kur do të ritojmë tek ku kush dëm ise çështja. Por para se të kanim të kjo domethën Po përmendim disa argumente të mund humb logjike të cilat domethënë e hedhin poshtë teorinë e këtyrë që thon, ose hipotezën e tyre të famshme. Ne përmendëm çështjen e rrotullimit të tokës dhe çfarë thonta në lidhje me këtë gjë, edhe folëm gjithashtu për çështjen e erërave, çështjen e, domosësi si do fërrin erërat për çështja do ishte kjo lloj shpërcisje e madhe, çështjen e ujit më radh. Ndërsa pika tjetër është, çfarë ndikimin ka kjo në kide në muslimanë. Tashi do do të jap një përshkrim që ka dhënë Islami në lidhje me universin dhe në bazë sa ai do të do gjikojmë pas vet, ju do gjikoni vet, që sa dëmshme është të besojmë që toka rrotullohet rrët, rreth diellit dhe dielli rreth tokës. Shikoni çfarë, fam, në fam që Allah subhanahu wa taala e ka vendosur tokën kompost. Tash i përfiturojnë tokën rumbullakët. Edhe për këtë çështje kanë rënë dakord gjithumeti i Islamit që tokën rumbullakët. Dhe argumentet e Kuranit vërtetën këto legjende nga hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam. Toka rumbullakët. Tash çdo kush nga anë vet Sikuj që është këtu ose ky që është këtu, thot pro ati që shikojnë qiell, thot është lart. Edhe këto këtyre, edhe këtë. edhe kjo gjë sepse Allahu Subhanu Teala ka bërë në tokë atë që quhet forca tërheqëse. Dhe këtë këtë lloj veçorie ka toka. E ka bërë Allahu Subhanu Teala këtë lloj këtë lloj gjëje që njeriu, ç'i jetë, jetë kudo që ti jetë. Prandaj ti kudo që ti ndash, tu ndash në Amerikën e Sjellit, në Australi, ti shikon tokën përposht dhe qiellin lart. Për Leo d'Ibnu'l-Qayyim el-Dhu'ayri, dhe vetë fjala toka, ne juna në ardhë do të thot poshtë, dhe fjala sama që do të qëndrojë në zhularë do të thot sipër. Prandaj, shikoni, kjo është toka. Qelli i parë e rrethon tokën me të gjitha rreth formë dhe është rrumbullaka sikurse është toka. Gjithashtu dhe qelli i dytë i rrumbullakut në formë topi. I treti, katërti, prandaj Allahu Subhanet Tala ka treguar që qelli në ka bër 7 dhe tokën 7. Do më ne 7 shtresa qiell, 7 shtresa tokë. Kësi janë këto, nuk i dimë, nuk janë në të shtresat atmosferë e si kam pretenduar njësë njërëz njërë atë, por janë 7 shtresat qie, 7 qie e i, si kurse janë 7 toka. Edhe 7 qie, 7 shtresat qie, 7 shtresat tokë, tokë. dhe e fundit e tyre është, topi i menzë mi tëzë, që është tokë e 7. Kur dhejnë nga tokë e 7, që një gjithë është mi tokë, ti që është siper, dhe më dhe siper tokës. Edhe e që këti për siper, në gjithë të anët � Kur ne koncepti i fialës lart dhe poshtë ekziston vetëm për atë që besojnë tokash mes. Sepse kemi tashin tokën, qyshelli i parë, qyshelli i dytë deri te qyshilli i shtatë. Tashin sipër dhe poshtë është, tu ushëndra, duke u ngjitur me qendra që është toka, ti ngjitesh sipër me të gjitha anët puni qiell. Duke u zbritur poshtë prinjënda që është toka, ti zbrit poshtë. Ky është koncepti i lartë dhe poshtëm i stom. Prandaj Lavuk ka thënë Osema, rafaha, qëndër e kanë gritë, kurse tokër e ka vënë poshtë Në më thërë e ka vënë mundë mestë Edhe po qëse tokër e nuk do ishte në mestë, do ishte me i cepë Se shprejtëndonjë ka me i cepë Uuuu, ah, sa miliona, sa miliona, dhëtë, vite, sa miliona galaktika është me i cepë atje tjena, kush Dhe për për ju e tja, ku është lartë edhe ku është poshtë Në dhe thonë, një shënë në në në në në në në në në në në në në në pse ka përmendur të gjen kuron e ka thonësh më arsh. Dhe nëse ne në nuk e dim se si ku po është largët e poshtë, ne kemi humbur zotin tonë. Atë ngat i lutim, si ngat ngat i duartum. Po qjesë toka nuk është në mes, që un un kudo po që ti ndash në Amerikë, ndash në Australi, ndash në Shqipëri, po i ngri do duart në qelli, e kam ngritur duart dart, punëzoj që e lut Allahs mohën ta. Por nëse nuk është në qendër kova, është me cep. Është me cep. Atë kush është qendra? Kush është qendra që themi që është mezi dhe është pika më ulët? I bije të dikun qëllë. Atëher, i bije dhemi që nëse unë do t'i lutëm, do t'i lutëm, do t'i lutëm, do t'i lutëm, do t'i lutëm, do t'i sipër. Edhe kjo është, dhe më thonë, është të mamë, akidja e sofive të cilë e thonë që Allah është këtdo, është pashë, është sipër. Edhe në disa përtyr bële, Allah në rritë, po po e po, thëmë vetëm që ju t'a dinin, dhe më thonë. Razikur në se të që është i paqes oh Allah përse përse gjët pisën në telefonin i paqes, e thon në fund ata, e madhën e Allahut i cili është me i ulti thon, plehrat e qelpit. Këto janë me vërtet plehrat që ekzistojnë në faqen e dhëut, të cilët nuk e madhërin Allahun subhanehute. Dhe ndaj një ky lloj akide, kjo kide vjen kur ti nuk beson, nuk nuk e di kush na arti, kush posht i ku sh, fare, se ke një dend sepse ti nuk ke tokën në qendër. Që në bazë së saj të nisë të dhe të përfiturosh që sipër është qilli në të gjitha anët, kur se toka është në qendër dhe duke zbritur zbe dentollë dhe të ku ngjitur gjithësh për një qiem nga të gjitha anët. Por ne Allahu subhanahu taala ka thën thumuradatna hu asfal as-safinin. Fjalë nahet e thuam atë pastaj thot në asfal as-safini. Kjo el suf ngjollë na bëhet poshtë. Dhe ana asfal do të thonë është vendi më i poshtë. As-saf el as-safin ka thën dietar është toka e shtatë. Dhe aty ndodhet xeheneemi, këtë lloj xehene ka thën Ibn Taymija. Shërgmëu Theymini, të tjerë, i mëkethirë të tjerë të tjer, dietarës është transmetuar nga selefët kullëgjëje, nuk është fjalë ime. Tashhi e thotë është, ka thënë Allahu i ka chuar në tokën e 7. Domthonë në pikën më të ulët, që është toka e 7. Tash ju e dini domthonjë pika më ulet, në sh... e ulët është toka e 7 forotë, atëherë toka është rumbullaqët, pika më e ulët është toka e 7 domthonë në qendër. Domthonë në qendër. Kjo tregon domthonë që dhe vetë toka është në qendër. Se poqesës do ishte tokën qendër, nuk do quheshë mezi tokës që është pika më e ulët e universit, në të cilën bien shpirtët e qafierëve. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thjesht i jeti, çfarë thot, "Fothumu radudallahu salalahu alaihi illal ladina amanu wa amilus salihat." Përveç atyre që kanë bërë së dhe kanë bërë punë mira. Por desi Allah vëçoi besimtarët që kanë bërë punë mira, këtë tregon që besimtarët nuk hyjnë në këtë lloj vendi. Dhe ky atë tregon që ky vend është vendi i qafierëve. Dhe Po të shikosh, mund të shikosh të fësijin që ka të në djetarë në lidhje me a jetin që është në surë në mutafje finjë, thot inë në kitabë në fëgjaj lefi gjin, se gjinë, se gjinë ka të në djetarë dështë toka 7. Aty thot, burgosen shpirtëret e mos besintarëve në më thënë në dy një, kërë janë varët, varët e të tjere. Shikonit e shi, nëse një person nuk beson që toka është në qendër të universit, atëherë e ka humër sotën e vetës ai nuk e di ku ka Allahun. Në real, në gjendjen më të mirë është ky person po thej po dhe i që s'do të besojmë se ka frikë të Allahut, është, domethënë në gjendjen më të mirë ky është domethënë si një person i cili beson dy gjëra kontradiktore e vot Allahu di se si çfarë është realiteti të i tyre. Sepse nëse ai beson që toka është një lukon i shkëndër, atëherë ai ka humbur poshtë edhe lartësi si koncept fare. Sepse për për shkencëtarët, po dalë që toka ka një lartësi poshtë. Përfituar është i toka është me një cep, edhe ti din hapësirë. Kush lart, kush poshtë? Kush ta kush poshtë? Nëse nuk e beson që toka është në mes, atëherë më thoni kush është lart i kush poshtë. Dolla tashim do të mundohen në hapësirë. Më, më thoni kush është lart i kush poshtë, se zonë duhet të ngrihuar të lartë që ti lut të mundohet lart. Më thoni kush është lart i kush poshtë? A është kthe, apo është kthe, apo është kthe, apo është kthe? Nuk ka shans ta vërtetën të llogjë e fare. Sepse si koncept është krejt i gabuar. Perëndiu God Allah subhanahu që Allah është lart dhe kjo ka treguar provuesën me shumë më shumë hadithe dhe është treguar kuranit Allahu zë mbi arsh dhe dietar thonë se kush nuk e beson këtë gjë është kafir dhe nga feja kuptimi i kësaj është se ai i cili nuk beson që toka është, qender, ti që. Kërvdoj, që është par, që në qendër rezultati i tij është kjo një gjë donkërmdoje kjo është edhe para që tregon rëndësinë e kësaj çështje shumë rëzikshme. e rrezikshme e dyta gjë është toka ka një rëndësi nuk është si, nuk është si planetet edhe megjithëse ta i kanë thurë të, të tokën planet a dhënë çdo lloj planet. Sepse planetët nuk janë përshtatshëm për të jetuar njerëzit, krijesat. Toka e ka bërë Allahu për veç të gjithë universit të përshtatshëm për krijesat, por edhe ka vendosur atë poshtë, në qendër. Ndërsa për këtë të cilët Toka nuk është mes, me që këta nuk e besojnë të ligjëve, nuk e kanë idenë se si funksionon këto ligje, fonto tashmë i cep, ku të fillon pas edhe dyshimi që ka s'ka UFO. Sepse kur ti nuk beson që Toka pasën një rëndësie të veçantë Se ka krijuar low-di ka dhënë një rëndësi të veçantë tokës. Po ajo është në qendër toka. Atëherë toka që kemi në Recep, në të pas sa njerëz, ata mundë ketë tokën si punësa i fëmijës së tjetrës. Nëse kur ti e beson që toka është në qendër, siç ka thonë, siç është treguar në argumentet e saqit të Kuranit dhe të Sunetit, ajo që kuptohet, me këto argumente, a mund të përfitosh më që ka UFO? Për imagjinë do të thonë që nuk ka shans, që gjithto janë shpiltet e djersave të, të tjera. Ti duon më shtrojmë me to njerëzit. Sigurisht se i mështrojnë njerëzit, ku thonë njerëzve që ka, domethënë, një që shkuan në han. Në të vërtetë e vërdetuan, domethënë, bile e nxorën pala më vet para disa viteve që s'kishte shkuar as në hanë as di punë fare. Kurse pjesa jone këtyre lajmeve është ne i besojmë të verbër në çfarë fajësi. Rreziku i kësaj çështje është që ai personi i cili nuk e beson në çdo lloj forme universi, siç ka treguar Allahu subhanetala, a i nuk e diko ka Zotin e vetë e pare dyta origjin e këse fjallit që thonë këta që to ka rëtullohet rët delit është se thonë origjin e këse fjallit po të këthej është në origjin fare këta thonë që origina e harë danis u uje vësht nga në më thonë nga i tymi gaz e qunë, qunë nebulat e këto nebulat janë të më thonë të mëra për të cilëve kryon uje të da këto e në kryuar uje të Edhe yje, domthonë duke rudhullur rreth vetëve të veta për bilione, bilione, trilionë vjet, u shkopuën prej tyre masa të mëdha, të cilët janë planetat. Sipas këtyre, edhe një prej këtyre që u shkopu ti jetë Toka, domthonë Toka fillimisht ishte, ishte domthonjë një ishte një pjesë gazi. Duke rudhuru miliona, biliona, biliona, trilionë vjet, pas ai do të u oftof edhe u bë përshtatshëm për jetë. Mosimon më veçanë pse pse vetë Toka, por do të tjesh padrej se u bën përshtatshëm për jetë. Do të thënë çë bën tokut në që u bë përshtatshëm ose thjesht u bën përshtatshme. Do të thënë sikoj origjina e kësaj që thon këta është që në këto ka evoluar, evoluar me bilione me triona vjet dhe kjo është tash e gjestarve sot. Edhe kjo është e njëjta fjalë që thot Darwin i vet. Mi po ne kemi kemi mohuar një pjesë të asaj hipotezës së Darvinit, edhe kemi pohuar një pjesë tjetër. Pa e kuptuar domodin që kjo është origjina e saj, sepse Darvini që thot për teorinë e evolucionit, po kërkohet origjinën. Dhe përse, aji dhe më dhe nuk është e që putë Allah, se të thotë njëri u ka arnda me muni, pas e me muni ka kri në se një, Zote. Të Por, thënë, sikur, se të të më dhe nëmërish që përvëndimi këse dhe njëri u ka arnda me muni, me muni ka ardhur duke evoluar për miliona, miliona, triliona vjetë, këto shifrat me miliona, me triliona i kanë këshu atë, si punë e dy lekshëve tonë që i japim, i ndzirim se dhe ka. Kur ka dombo të trinërota, por Allahu thon në Kur'an ma eshta um khalaqas samawati wal ardha ma kunt muttahidan mudhllina 'udda. Qoft mm -hmm. nuk i bëra un ata, mosbesimtarë, njerëz mëzorë, dëshmitar në krijimin e çeve të tokës. Dhe nuk mund të marr njerëz mëzorë si prokras fmi. Si ka bërë Allahu dëshmitar ata këta mosbesimtarë që nuk besojnë Allahun subhanuhu teala. Dhe po të shikosh gjithë këto teoritë e tyre të famshme fojnza, të Foinsa, në të vërtetë të çojnë në mosbesimin Allahun subhanuhu teala sa ata pretendojnë që kjo hapësira, hapësira do të ç'është, është një hapësirë pafund. Pa fillim. Pra zot kur del zot, pra ndonë zot, ata po tipëysoh, po dolen nga toka zot, nuk ka as sipas poshtë, nuk jodh në as sipas poshtë, di gjata. Nuk ka vetëm hapësirë pafundit. Edhe fillimi zot nga tymi. Edhe tymi ka një fillim tjetër. Edhe edhe hipoteza thon Big Bang-un, thon hipoteza tjera më radh. Nëse më rubesh tash domthon se kush është vërtetë? kusën, ndonëse, shkojmë dhe mbyllim sy dhe i besojmë atë që thon ata në mënyrë të verbër, duke lënë atë që ka thënë Allahu do sekonda, atë që ka thënë Allahu subhanahu kuran. Ideja e ndonjëj që vet Dervini, i cili thotë që një ruka nga Memuni, thotë domosdoshmë origjina e diellit, origjina e diellit është nga këto, pa tymi që në Gigunepula. Edhe origjina e tokës është nga dielli, pra ne ka ardhur që që kjo, kjo, kjo domosdoshmë si tipi hipoteze që toka rreth diellit sepse toka është fëmia e diellit e kapill diellit. Kështu që kta domethënë që kjo dalin dhe thon pastaj që tore do të mundë radiant. Ndërsa realiteti është e kundërta e kësaj. Fakti që kjo siç thësh domethënë ka dhe detajet e tjera dhe zgjerimet e tjera, domethënë unë shpresoj që më ka sa sa përmenda ti të më iaftuarshme si sqarim për të çështi, për çdo këngjë që dëshiroon ta kuptojë vërtetë. Ne sa një dëshiroj të kuptojë vërtetë. E rëndësishme që ne në treguohet vërtetë përpara Allahut, përpara krijesave, për Allahun Allah dëshmitar për të gjë. Dhe un po them, Allahu është dëshmitar për të që po them. Dhe Allahu subhanahu wa taala do të pyes ditën e gjykimit për të vërtetën të cilën ju e keni dëgjuar me veshët tuaj. A e pranohet atë apo nuk e pranon atë? Un nuk kam për detyrë këtë të më nxit atë të tregojë të vërtetën. Ndërsa e pranoni apo për nuk e pranoni ose e pranoni diku se nuk e pranon atë, apo mohon luk ka shumë rëndsi. Më më interesonin që do të tregojë të vërtetën edhe Allah subhanahu wa taala të vërtetën e ka bërë detyrë për çdo njëjtë të pranojë atë. Kush nuk e pranon vetëm vetën e vet ka shkëtorruar. Nuk besoj se mbas stisë rimi të ketë nevojë ke çështë për tu sqaruar më, edhe pse disa vëllezër, vullahu e zot, kanë takuar dhe më thoshin pa e njohur të çështje fare, pa u futur në detaj dhe pa e njohur se si është realiteti i kësaj çështje, asgjën e shkencosur dhe asgjën e islamit, më thoshin në vëllai mos e prapë të çështjë fare. Mos e prapë të çështjë O mirë, o ti tani kur ti nuk e njeh të çështën se si është, as nuk e ke idenë se nga bie kjo çështë në Islam, as nga nëshkencor o fare. Si mund gjykosh të një forme? Si mundu ti si të lejohet ty në Islam, si të lejohet ty që gjykosh një formë, ikoj që thua, që Omer ibn Eilhanu i thot një gjykas duke këshilluar i thot, nëse të vjen një person kot, dhe tanqohet se një filan tjetër i ka i ka nxjerr njërin syt, mos jetë drejt, derisa ti kusht tjetër se mbas e tjetër i ka dalë të dy syt andojë qleo tinër të gjykojë me me me njerëshmëri. Allahu subhanahu taala ka qortuar që, Daudun alayhis salam, i cili kuj gjykoi gjykoi me njerëshmëri. I erdhin dy persona, njëri tha un kam 99 dele, tjetri tha un kam vetëm një dele. Edhe i tha i tha ky që kam një dele, tha ky më mundi më llave, tha. Ai tha Daud alayhis salam vetë ka bërë për pa drejtësi. Pa dëgjuar se çfarë po thotë, çfarë argumentesh ka ai i cili ka 99 dele, sepse nëse ka i nën 99 në dele, që nuk do të thotë që ai nisha luze një, nuk është e tia. Është që mëçi pas vetëm një dela atëherë ta mshironim dhe të hapim të një dileme, vetëse nuk ka drejt. Prandaj qortoi Allah subhanahu wa taala pse nuk diqeu të dyja palët. Prandaj gjë më e bukur tek tek sqarimi i çështeve që të tregojnë të mendimet e njerëzve, të tregojnë të argumentet e Kuranit dhe të Sunnetit, të tregojnë argumentet e vërteta në lidhje me çështjen. Lusem Allah subhanahu wa taala të na dhuroj durim, vëzhgërim, sinqeritet, vendosmëri, edhe qëndrueshmëri në fenë e tij deri në vdekje. Allahu na shpëlgjë me të gjitha.